Втората идея за размишление – Лао Говорът на Дао. Посоката на развитие е неясна. Ето защо е красива. Ясната посока не е Дао. Дао не е ясно. Дао е истинно. Който разбере истината, става неясен. Значи, дао не е ясно, дао е истинно. Който разбере истината, става неясен. Който обича дао, не желая нищо друго, освен дао. Тоест, .е. не го замества с нищо. Който не обича дао, няма да желая даже и себе си. Ако човекът влезе в бъдещето си, той ще види, че то е нежелано. Нежелано. Но ако човека заживее в Дао, той постига желаното. Между другото, Лаудза има много книги, многобройни книги, дори книга за талисмани, но на много-много високо ниво. Така. Той ще заживее в Дао. Той постига желаното. Защо Дао е. Защото Дао е желаното. Единственото желано Не бъдещето Не миналото Не настоящето Единственото желано, нещо разумно Е самото дао Дао е всякога устроено Бъдещето не е Самият Лаодза Няма бъдеще Няма никаква история Той има само дао Той има в себе си Истината Истината е без история без ограничения. Който не се умее да привлече Дао, той опознава себе си. Не познавай себе си. Опознай Дао. Отново странен, отново мистичен Лаотза. Не опознавай себе си. Не е достатъчно. Може и да сгрешиш. Познай Дао. Лаотза отива отвъд себе познанието. Се се намира в петото тяло, а в шестото и седмото тяло се намира Дао. Конфуцие пита: В какво е смисълът? Лаоцъи му отговаря: В неразвитието. Конфуцие: Но как така всичко се развива? Лаоцъ: Дао не се развива. Дао е съвършено. Съвършеното само се изявява. Там няма развитие. То се изявява. Съвършенството не се развива, но Конфуций, ти се развивай. Преведено, оглопявай, но той, понеже не използва такива думи, ти се развивай колкото си искаш. Конфуций пита, ти как живееш? Чудният старец, така го наричам някой път, казва, като Дао, неизразимо. Конфуций пак пита, не те разбирам. Лао Дзъ му отговаря, това е красивото, защото ако разбереш неизразимото, то ще по Ко вземеш да го ограничиш, коземеш да Конфуций иска да го на натясно. Конфуций пита, какво е дао? Лао Дзъ му казва, съществуваща нереалност. После Конфуций пита, ами какво е човекът? Нереално съществование. Пак пита Конфуций. И все пак, къде да търся смисълът? Лаотза му отговаря. В неоловимото. Конфуций казва, че що ме неоловимо, какво ще постигна? Тоест, какво ще оловя. Лаотза му обяснява собственото си безмислие. Но Конфуции продължава. Но къде е смисъла? Тогава къде е смисълът? Лао Дзе казва. Смисъла е в това, което го няма. Който е разбрал това, което го няма, е уловил смисълът. Той е уловил неуловимото. Дао е в хармония с неуловимото. Дао действа в неуловимото. Конфуции пита ти, навярно, се възхищаваш надало. Лаотзе му отговаря. Няма смисъл да се възхищаваш. Просто живей в дал. Глядайте колко. Прост начин. Няма смисъл от възхищение. Може да се възхищаваш и да оглупееш. Възхищението не означава, че живееш просто живей в дао. После, разбира и ще дай вдъхновението, но вече ти ще бъде същество от другия бряг. Тоест от правилната позиция. Тогава каквото и да правиш, и да си намръщен, ще бъдеш правилен. А онят е човек цял ден да се смей, той ще бъде неправилният човек. Така.